«Якщо не розуміють по-людськи, тоді розмова буде короткою», – сказав Гріша, схопив жінку за грудки і одним ривком витягнув на середину кімнати. Після цього він щосили вдарив Ружанківського обличчя рукояткою на Кров бризнула з носа жінки і миттю залила півобличчя. Вона впала непритомною на килим і залишилась так лежати. «Гівулт, ратуйте!» – закричав Ярчик, що стояв поодаль коло стіни. На ньому також був жіночий пінюар –